Amin. No. No. إلا الله وحدهم لا شريك لهم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك سلينا Ma Ba'adu Para Hadirin Hadirat Dan saudara-saudara Sekalian yang berhormat Pengajian Pada pagi hari ini Kita memasuki Penjelasan dan keterangan Apa yang ada sangkut pautnya Dengan bulan Bermawal karna insyaallah seminggu lagi kita sudah akan menerima tugas kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala serta anjuran kesunnahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan. Untuk kesemuanya itu Maka sangat perlu kita memasuki penjelasan-penjelasan dan keterangan-keterangan Apa yang ada sangkut pautnya dengan segala yang tersebut tadi Hingga kita dapat menambah ilmu pengetahuan di dalam amal-amal ibadat yang harus kita lakukan hingga dapat sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Karena semua apa yang telah dikelaskan oleh Allah Subhanahu Wataala untuk kita lakukan. Serta segala apa yang telah dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW Agar kita amalkan sebagaimana mestinya Kesemuanya Berdasarkan ilmu-ilmu Yang telah diwariskan oleh Nabi kita Muhammad SAW Maka, sebagaimana yang telah dijelaskan, al-ilmu imamul amal, wal amal tabi'ul. Um. Ilmu itu pemuka amal perbuatan, imam amal perbuatan, dan amal perbuatan mengikuti ilmu. Renga Al-Sheikh Ibn Ruslan Menjelaskan Jaraskah wa kullu man fi ghayri ilm yanhamal a'maluhu mardudatun la tuqbal siyapa saja menjadikan sesuatu tanpa ilmu maka amal perbuatannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu bahkan di solatnya Eh, maka apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam dan aku ala kulli muslimin wa muslimat menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang Islam laki-laki dan perempuan ialah a'ilrul hal ilmu yang urusannya kita hadapi sekarang kita menghadapi bulan Ramadan kita akan berima tugas kewajipan yang khusus Dan anjuran-anjuran kesunatan Dari Nabi Muhammad SAW Maka ilmu-ilmu yang ada sangkut paut dengan semuanya itu Hendaknya kita pelajari Kita pahami Nantinya kita amalkan sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu SWT Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tugas kewajiban pada zaman Nabi Muhammad sallallahu SAW pada zaman permulaan Islam tidak sekaligus tetapi sedikit demi sedikit setelah Nabi memperjuangkan agama Islam melaksanakan tugas dari Allah subhanahu wa ta'ala hingga Sepuluh tahun masuk tahun ke sebelas ada kewajipan sholat 5 yaitu pada malam Isra dan Mi'raj. Setelah Nabi Hijrah ke Madinah, masuk tahun kedua Hijrah pada bulan sya'ban turun wahyu dari Allah subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun Ayam makbud. Jelas dengan penjelasan demikian itu, bahawa pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala adanya tugas kewajiban siang. Yang mana dalam ayat yang tersebut Allah telah menegur Semua orang-orang yang sudah beriman Wahai orang-orang yang sudah beriman Telah dicatat Telah ditetapkan Serta diwajibkan bagimu Puasa Sebagaimana yang telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kami. Kalau kita pahami kalimat-kalimat dalam ayat ini bahwa kewajiban puasa tidak khusus untuk Nabi Muhammad SAW dan umatnya, akan tetapi bagi seluruh nabi-nabi dan rasul serta umat mereka masing-masing. Maka dalam ayat itu dijelaskan oleh Allah kuasa yang diwajibkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya seperti apa yang diwajibkan atas umat-umat yang terdahulu. kama tiba, al-lari namin Maka kalau kita pelajari sejak nabi Adam alaihi dan rasul-rasul selanjutnya hingga nabi Isa alaihi yang akhirnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masing-masing dan umat masing-masing dari nabi dan rasul itu diberi tugas kewajiban siang oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Allah menjelaskan apa perlunya ada kewajiban ibadat siang puasa. La'allakum <tuh> tattaqun. Semoga kamu dapat menjaga diri dari sesesarah dunia dan akhirat, dapat menjaga diri dari siksa Allah hingga menjadi orang yang takwa, selamat dalam dunia sampai dalam alam akhirat. Jadi perintah Saul Perintah sial Perintah kuasa Dijelaskan oleh Allah Hikmahnya atau manfaatnya La'alakul Tata'bun Memang dengan kuasa itu Manusia dapat menjaga diri Dari Ajakan hawa nafsu Dari kudaan syaitan Bahkan Nantinya dapat menyelamatkan diri Dari sengsara dunia Sengsara akhirat dapat menyelamatkan diri dari siksa Allah Taala hingga betul-betul menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu SWT lalu kuasa yang diwajibkan itu tidak selama setahun atau beberapa bulan akan tetapi dijelaskan oleh Allah ayyaman makhbudat beberapa hari yang dapat dihitung jadi puasa yang ditetapkan oleh Allah SWT setelah diberikan kepada kita hmm. hanya ayaman ma'budan beberapa hari yang dapat dihitung memang kalau kita pahal semua apa yang telah di Dikaskan oleh Allah SWT Untuk kita amalkan Di dalam syariah agama Allah ini Rata-rata Sedikit Bahkan ringan Bahkan mudah Segala sesuatu Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW Bersabda Advinu Yusru Agama itu mudah Memang agama Islam diturunkan untuk memimpin manusia Untuk menunggu manusia dan untuk dijalankan oleh manusia Manusia diwujudkan untuk agama Islam Untuk menerima agama Islam dan untuk mengabalkan agama Islam Jadi agama Islam dan manusia Manusia dan agamisah Ini sudah disetel Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka tepat itu dan tidak ada Yang berat Nah, Memang sudah diatur Yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan turban Kewajiban yang telah diberikan Dijelaskan oleh Allah la Layutallibullahu Nafsan illa Hus'aha Allah tidak memberikan takdir, tidak memberikan beban kewajiban seorang diri manusia Illa sahah melainkan secocoknya, sekuatnya tenaga itu diaturnya oleh Allah subhanahu wa taala. Maka semua acara agama Islam, semua kewajiban dan agama Islam, semua anjuran dalam syariat agama Islam tidak ada yang tidak cocok dengan keadaan. Manusia, manusia bangsa apapun, manusia golongan manapun, manusia hidup di negeri manapun pada masa apapun, secara dikeluarkan oleh Allah Swt sampai hari kiamat. Jadi tugas kewajiban puasa yang diberikan oleh Allah Swt dijelaskan langsung oleh Allah ayat makbud Lalu puasa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Nabi Muhammad SAW walau sama dengan apa yang telah diberikan kepada umat-umat terdahulu, akan tapi umat Nabi Muhammad SAW ini <tuh> sangat diistimewakan oleh Allah. Memang umat Nabi Muhammad SAW ini umatul marhumah Ummah Khairiyah umatan Wasato Dan besok hari kiamat menjadi Suhaja Alanas Kemudian masuk Surgat lebih lalu Dan di dalam Surgat Manuritas penduduknya Dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau kita sudah mengambil Garis-garis Besar atau pen-pen derajat -pen serta kedudukan umat Nabi Muhammad SAW. Lalu kita-kita ini menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Jelas dan nyata kita-kita ini merasa mendapatkan kebahagiaan yang sangat besar, mendapatkan kedudukan yang sangat luas, dan mendapatkan derajat yang sangat tinggi. Mengapa? Kita fokus semuanya ini Dipilih oleh Allah SWT Menjadi orang-orang Israel Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tanpa kita minta Tanpa mengajukan permohonan Dan tanpa bekal Apa, -apa. Kita apa? Tidak mengajukan permintaan Kita tidak mengajukan permohonan Kita tidak Menggunakan bekal apa apa toh kita dijadikan orang-orang kuslar -orang oleh Allah SWT serta umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah hal-hal demikian -hal ini harus menjadi pengetian pengetahuan serta kesadaran kita masing-masing. Sebab kalau kita ini tahu, kita ingat dan kita sadar bahwa kita di dalam kenikmatan yang sangat besar kenikmatan yang menjamin keselamatan dan jurnal saling akhirat dengan begitu nilainya tentu kita jaga dengan segala kekuatan kita tentu kita akan amalkan kita lakukan dengan segala gaya upaya kita serta kita perjuangkan dan kita pertahankan walaupun kita mengurbankan segala kekuatan kita Korban harta benda, korban jiwa raka, sampai korban nyawa demi untuk pelaksanaan ibadah, menurut syariat agama Allah subhanahuwataala sehingga kita tetap utuh menjadi orang islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dunia dengan al-qur'an sampai di dalam alam akhirat yang juga Allah subhanahuwataala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW Diberi keistimewaan oleh Allah SWT Kuasa yang telah diwajibkan Walaupun sama dengan apa yang telah diberikan dan diwajibkan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu Akan tetapi umat Muhammad SAW diberikan oleh Allah waktu yang sangat mulia Waktu yang sangat teristimewa Allah subhanahu wa ta'ala tersirah Syahru ramadhanan lazhi urzilafihil quran Hudan minnas habayyilatun huda wal qurkan Allah percinta bulan namanya ramadhan Syahru ramadhan Jadi bulan namanya ramadhan Ada apa? Allazi urzilafil quran al quran yang di dalamnya diturunkan Al-Quran Jadi bulan Muhammad Suatu bulan Yang dipilih oleh Allah SWT Untuk menjadi Saat dan waktu turunnya Al-Quran dalam Pertama kali Mengapa? Bulan itu Yang dipilih oleh Allah SWT Tentu Apa yang dipilih oleh Allah SWT Mempunyai nilai, mempunyai martabat, mempunyai derajat lain daripada yang lain. Nah, jelas, di dalam firman Allah Swt telah menjelaskan syakru ramadhan allah di undi lakiil Quran. Memang, kalau kita baca sejarah Qur'annya Al Quran. Pokoknya tiga kali. Pertama, Al-Qur'an itu diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di al-qolqol Akan tapi kita tidak diberitahu kapan, bagaimana caranya, dengan upacara apa. Ini nggak diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah berfirman innahu la qur'anun garib di kitab del maklumun sesungguhnya itu quran yang mulia di dalam kitab yang terjaga kitab yang terbetul alias kitab alau ilmah jadi quran diletakkan oleh Allah di alam kenapa? bagaimana? tidak tahu karena tidak diberitahukan oleh Allah kepada kita nah kita manusia-manusia ini adalah persifat jahil tidak tahu apa kalau tidak diberi tahu. dalam hal ini Allah tidak memberikan tahu pada kita, kapan dan bagaimananya maka kita tetap tidak menikmati hanya kita tahu di firman Allah Taala bahwa Quran di kitab bermakmur kemudian pada malam 17 Ramadan ada riwayat malam itu malam Senin Ada riwayat malam Jum'ah Yang terkenal malam Jum'ah Sesuai dengan perang Badar Itu juga malam apa hari Jum'at ah, Tanggal 17 Ramadhan Pada malam 17 Ramadhan ada riwayat malam itu malam Senin. Ada riwayat malam itu malam Jum'ah. Sedang Nabi Muhammad SAW di dalam Gua Herod. Gua Herod itu gunung Herod. Ada gua di atas. Gunung itu tinggi. Dan batu semua. Dari rumah Nabi di Mekah kurang lebih 4 kilu. Di rumah Nabi Gunung Hira itu kurang lebih 4 kilo Dan naik tinggi 20 kilo ya, Nabi ke sana Setelah Nabi Di dalam Gua Hira Waktu itu berusia 40 tahun lebih 6 bulan Allah Subhanahu Wa Taala Merintahkan malaikat-malaikat Untuk membawa Al-Quran dan diturunkan ke langit pertama, ke langit dunia ini, lalu diletakkan di tempat yang bernama bait al Karena setiap langit itu ada bait sebagaimana kabah di dunia. Jadi setiap langit ada bait, ada bangunan seperti kabah di dunia ini. Langit pertama ini namanya Baitul Izzah. Malam itu Allah subhanahu wa taala merintahkan malaikat-malaikat untuk membawa Al-Quran dan menurunkannya ke langit pertama, kemudian diletakkannya di al baitul Izzah. dengan upacara kebesaran. Lalu malam itu juga Allah subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk membawa beberapa ayat sebagai wahyu pertama atau bintul wahyi kepada Nabi Muhammad SAW berapa <tuh tuh> mereka jepri? yang mana sudah beberapa malam Nabi mimpi melihat mereka jepri lalu datang betul-betul datang mereka jepri Adap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan diutus oleh Allah subhanahu wa taala lalu Nabi diperintahkan membaca Ya Muhammad Ikrar Eh Muhammad baca lo. Nabi Muhammad menjawab Ma Nabi kalau saya tidak dapat membaca baca apa? Memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi yang pemi layaklah layaklah Nabi tidak membaca tidak Ginis. Sekarang disubajar banyak saya enggan baca, baca apa? Lalu dipeluknya oleh narike Jibril, alaihissalam. Jadi peluknya sampai keras hingga kuat keringat. Semula dibaca ekorak, japa ya, kiraan satu kali, sampai tiga kali baru diberikan ayatnya. Ekorak Bismillahirrahmanirrahim. Kalapal insan bin Alat ikra pola bukan akal Allah di alamah bin Alat Allah menisana mana di Alat diterima oleh Nabi Nabi turun ke gemetar lari pulang tidak di sini jadi jelas apa yang tersebut tadi itu merupakan turunnya Quran dalam pertama kali. Dari Allah Al-Mahbur ke Betul Izzah Lalu beberapa ayat pertama kepada Nabi Muhammad SAW Nah jelas Waktu turunnya Al-Quran yang tersebut tadi Allah SWT memilih waktunya 17 bulan Ramadhan. Ini yang dijadikan oleh Allah Syafru Ramadhanan Ladi Ujila Lalu malam terinya Al-Quran itu Sangat dimuliakan oleh Allah Sangat diakungkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hingga merupakan malam yang teristimila Tidak ada malam laki semacam malam itu Maka itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Inna anzalnahu fi laylatin Barakah. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran pada malam yang berbarakah. Malam itu malam penuh barakah. Di ayat yang lain Allah berfirman Inna anzal laufiratukadar. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran pada malam yang kejutan tinggi. Jadi malam itu malam barakah. Malam itu malam yang berseru dan tinggi Hingga terkenal dengan sebutan Laylatul Qadar. Jelas Kalau sudah demikian ini Kita dapat mengetahui bahawa Bulan Ramadhan Bulan yang beristimewa Menjadi saat dan waktu turunnya Puan dan pertama kali Sedangkan malamnya Ditingkatkan derajatnya Dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sajamikan upah. Nah, bulan Ramadhan sebanyak itu diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk menjadi saat dan waktu puasa yang bila Lanjutannya ayat: Faman Shahidaminu Syahro Faliyul Subuh. Maka barangsiapa dari kamu menyaksikan tanggal bulan Ramadhan itu lah dalam bulan Ramadan. Dalam ayat ini, faman sahidan minkum sawan? Barang siapa menyaksikan dari kamu asyharul bulan. Syahr di sini maksudnya tanggal. Maksudnya bulan. Jadi barang siapa dari kamu menyaksikan masuknya atau tanggal bulan Ramadan, Fahadiyah suhu, maka berpuasalah pada Hari-hari Ramadan nah, Kalau sudah demikian ini Kita sekarang mendapat pengetahuan Pengertian, penjelasan bahwa puasa yang diwajib oleh Allah Bagi umat Nabi Muhammad SAW Ditepatkan pada bulan Ramadan Hingga terkenal Sambu Ramadan Siam Ramadan Puasa Ramadan jadi puasa Ramadan atau Syawal Ramadan khusus bagi umat Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi dan Rasul yang terdahulu sahaja umat mereka masing-masing, ia -masing meniak puasa-puasa, tapi bukan. Maka itulah jelas dan nyata bahawa umat Nabi Muhammad SAW. Mendapatkan keestimulan dari Allah Taala lain daripada yang lain. Kemudian oleh Nabi Muhammad SAW dijelaskan bahwa Pasal Ramadan termasuk rukun Islam termasuk pokok-pokok pangkal agama Islam, sebagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim dari Syedna Abdullah bin Omar radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Sami Rasulullah Rasulullahi." Sallallahu alaihi wa sallam Yaqul Huniyan Islam ala khamsin Syahadat an la ilahilallah Wa anna muhammad rasulullah Wa iqamus salat Wa ita'il zakat Wa hadjil bayti Wa sawlil ramadhan Dibangun agama Islam Atas lima perkara Syahadat, salat, zakat, haji Dan kuasa ramadhan dalam hadis ini, Puah Salam Allah disebut kelima oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang lain disebut keempat. yaitu riwayat Muslim ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh Malaikat Jibril, Ya Rahmat, akhbirni al-Islam. Hei Muhammad, beritahu, kan lah padaku tentang Islam syahadan oleh nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al islam antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa tuqima salat wa tu'azzaz zakat wa tasum ramadan wa tahujj al bayta islam ndakrah in kan salat zakat puasa ramadan dan hadis tentang peradaban ini sokok tidak sebilat apa jelas Allah. Di sini sahur ramadan disebut keempat oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi disebut nomor berapa sajak, keberapa sajak disuar? Pokok jelas kan bahwa sahur ramadan termasuk ukur Islam, termasuk pokok pangkat agama Islam. Maka ulama-ulama al-hukum menjelaskan wayatku. Jahidin dan menjadi kafir orang yang mengingkari adanya puasa Ramadhan. Kalau sudah diberi penjelasan tentang adanya puasa Ramadhan, perjalanan Al-Quran, perjalanan hadis, ekzak ulama-ulama kesemuanya, lalu ada orang Islam tidak percaya, menganggap puasa Ramadhan tidak ada atau tidak wujud. Orang yang demikian tadi Menjadi murtad Menjadi kafir Sebab mengingat Ketentuan-ketentuan agama Islam Yang berdasarkan Al-Quran Al-Hanid dan Ikhmat Barakulam Kemudian kalau orang itu sudah murtad Na'udillah habis semua amal perbuatan Wa man yaqtala minkum am jinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habithat wal akhirah. Jadi barang siapa yang murka Keluarga agama Islam empat dengan kematian keyakinannya empat karena ucapannya, empat karena perbuatannya yang menyebabkan tiang hutan kalau sudah murka semua apa perbuatnya hapus semua perdua amal perbuatan hilang Dalam dunia sampai dalam alam akhirat Sementara dunia wajib Lalu dia wajib Dan kekufuran tetap Sebagaimana tadi? Bagaimana? إِلَّا إِكَهُمْ أَشْحَابٌ نَارْهُمْ فِيهَا خَالِهُمْ Golongan yang demikian tadi, golongan raka Bahkan mereka akan khalid tetap jalan benar. Jadi jelas apa yang diterangkan oleh ulama-ulama an-nuqu orang yang tidak percaya adanya puasa Ramadan sedangkan sudah diberi penjelasan dan pengertian dengan dalil Al-Qur'an hal, hal dan sebagainya orang yang tidak percaya demikian itu adalah menjadi kafir menjadi murtad. Adapun orang yang percaya meyakinkan adanya puasa Ramadan akan tetapi dia tidak mau melaksanakan sedangkan tidak ada udur syar'inya oleh yang demikian itu termasuk asih maksiat kabirah jadi termasuk orang maksiat, maksiat besar maka dosanya besar hingga Nabi Muhammad SAW menjelaskan orang yang melanggar puasa demikian tadi tanpa udur syar'i Umpana ditebus Atau ditempel puasa seumur hidup tidak cukup Tidak bisa Kejalanan tidak tobat apa mestinya cara-cara yang tobat Nah disini Jadi kita kesemuanya Sejak Yang umur balik Menjadi mukalas Laki-laki dan perempuan Kesemuanya berwajiban Untuk menerima dan melaksanakan sebagai manusia maka itu yang diwajibkan untuk melakukan wassalamadun siapa Allah telah bersyulat ya ayyuhallallina aman untuk orang yang sudah beriman, jadi semua orang yang beriman semua orang Islam memang semua ibadat dalam agama Islam tidak bisa dijalankan oleh orang yang bukan Islam sepaham nah orang tidak berkuali sampai bagaimana kuacipan terus akan sampai di luar nah, jadi yang perkuacipan melakukan Alasau puasa puasa, artinya puasa puasa orang kuat puasa dapat makan puasa tidak sakit dan tidak berhala kama tua tua. Nah, kalau orang sakit atau sama tua dan atau sedang mengandung atau sedang menyusui tak kuat kuat takut ini ada keringanan. Boleh meninggalkan puasa Tapi nanti ada Komor menurut peraturan-peraturan InsyaAllah -peraturan Jadi al qudrah Al-Aqsa puasa Khusus bagi orang perempuan Bersih dari air dan nifas Jadi khusus bagi orang perempuan Ada bersih dari air dan lipas Nah ini. Maka para siapa yang sudah mengalak Baler Aqim mungkin anak-anak umur 9 tahun tak ada yang sudah ke paling kecil usia balet berapa 9 tahun 9 tahun ada yang sudah jadi nah, kalau sudah balet akan yang sehat, akil itu bukanlah berkuacitan kalau kita sudah, sudah menginjak masalah Islam, balet, akil kita koleksi diri kita masing-masing. Apakah kita ini masing-masing yang sudah sekian umurnya? Waktu mulai balik dahulu, sampai sekarang romadhonnya penuh terus apa khabar? Ini romadhon ini penuh terus atau ada yang kosong? Asyibu al-Fusatu, Qobla al-Fusatu. Adakan pemalsuan diri, adakan koleksi. Masing-masing memikir. Saya mulai balik Menjadi mukala Datang Ramadan Sudah jangkan kuasa menang Tahun kemudian tahun, kemudiannya, tahun, kemudiannya, tahun, kemudiannya, tahun kemudian Sampai sekarang Sudah berusah berapa pun tahun Ramadan itu Penuh semua apa ada yang kosong Ya iya Kalau penuh semua Alhamdulillah utuh Tidak ada yang kosong Kalau ada yang kosong Berarti mempunyai hutang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang berhutang wajib apa? Wajib bayar. Tidak ada kemungkinan hutang boleh lumpang. Yang kalau berhutang wajib bayar hutang <tuh> kepada siapa saja wajib bayar. Apa lagi hutang pada Allah Subhanahu Wa Taala? Dalam hadis Bukhari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hmm. "Wadai Nabi Aku Anyukbuk hutang pada Allah itu lebih berharga. Maka saya jelaskan kita kita masing-masing laki dan perempuan hendaknya menoreksi dirinya mulai sekarang. Lalu masa bila Ramadan Sudahkah menjalankan kuasa Ramadan sebagai mestinya Begitu tahun kemudiannya Begitu tahun kemudiannya Begitu tahun kemudiannya Sampai sekarang Dengan penuh Sesuai dengan hukum syariat Apakah ada yang nah, Di sini ada kemampuan Ada yang koreksinya Nah lalu masih tidak banyak, karena kita masih hidup kesempatan membayar. Kalau sudah kedahulian mau, bagaimana? Tidak bisa, tutup sama sekali, tidak bisa bayar. Nah, bagaimana untuk dibayar? Ya kalau ada keluarganya, anak turunnya yang mengerti mengobaknya untuk orang tuanya atau untuk bumbahnya itu. Walaupun begitu, orang bayar sendiri sama dibayar orang lain. Tidak. Lebih baik saya itu Saya sendiri daripada diberi saya orang Orang Pempergian memiliki bekal sendiri Memiliki sanggung sendiri sama ni orang Lebih baik mana? Memiliki bekal sendiri, sanggung sendiri Nah ini jadi hasil Begitu semua perbuatan Sejak balik tahun sejak menjelaskan suatu imam waktu tengah Setiap harinya sampai sekarang ini Sholat lima upnya beres atau apa yang apa ada yang kosong atau bagaimana? Hasibulah, aman sesampun khabar amah hasibul sholatnya. Begitu lain lain, asyik untuk mulai kewajipan. Kalau kita sudah menjelok Islam, sudah kecil, anak jelek Islam, umur apa? Nah. Jika selepas tanda, ah, dalam umur kala umur sembilan tahun ada paling kadang-kadang 10, kadang-kadang belas, sebelas, tiga belas, empat belas. Kalau sudah ada tanda sama sekali, kalau selima belas tahun otomatis tanda, tanpa tan, tanda, jangan tanda sudah otomatis. Nah, kalau sekarang umur 30 tahun, sekarang umur 40 tahun, kan sudah melihat 15 empat ya, belas. Karena sudah melihat ini dua sudah melihat berapa tahun. Sekarang 40 tahun, 25 tahun. 25 tahun. Nah, dalam 25 tahun, kamu mahu lengkap enggak? Salat yang lengkap atau tidak? Dan lain-lain. Nah ya, ini, daripada nanti dituntut di alam akhirat, lebih baik dan harus selesaikan diri dengan membayar hutang-hutang pada Allah SWT ini nah, jelas Kewajiban-kewajiban tadi orang Islam dalek. Maka nah, kita sebagai orang orang Islam, anak-anak kita kalau sudah umur 7 tahun ini harus dilatih apakah sholat dan sebagainya memang hadisnya asal sholat begitu semua amal perbuatan kewajiban termasuk puasa. Jadi anak-anak kita yang umur sembilan tahun, eh, umur tujuh tahun. Lagi-lagi perempuan kita lihat, keadaannya kuat, badannya, nah coba kita latih. Ada 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, anak ini sehat, afiat. kita kerasi. Nah, mau kita sepuluh, kalau kita berbalik, umpama 10 tahun belum balik. ada tanda-tanda balik, ini harus kita kerasi. Nah, umpama 7 umpama, puasa sehari tidak bisa dilatih, puasa tengah hari untuk latihnya. Padi ibu bapaknya jangan ikut. Alai anak, dilatih tiga hari bapa betul, bapa aja ibunya ikut sekali. Contoh, <gif> contoh. anaknya begini, bukan doublon. Nah ini latihan yang begini. Mungkin anak itu berusia sembilan tahun, tuntar bareh ini menjala, kan? Ayah, <gif> sudah menjalar. Nah ini rasanya sudah. Kemudian orang yang kucur ala suatu puasa-puasa. Bagaimana puasa untuk disederangkan orang yang tidak sakit? Kalau orang sakit, lalu dokter mengatakan bahwa harus minum obat setiap 3 jam sekali Atau pagi, siang, dan sore. Nah, ini bagaimana puasa? Wah, boleh puasa. Bahaya. Nah, ini sampai terlihat-terlihat. Nah, kalau begitu, boleh tidak puasa. Baik datun min ayya min Tuhan. Paman kami kumari bermau anal sabarir, saif jatuh min ayam min, min ukor. Barang siapa dari kamu sakit atau bermu pergiat, nah, tengah tak kuasa. Nanti saif jatuh min ayam min hari-hari lain mengkodok. Nah, jadi kalau sakit, pergi kalau sakit, kalau digunakan kuasa, makin ber bahaya. Bukan orang masuk satu ramal buat kuasa. Malu pening kepalanya, bagaimana tidak puas, kurang sakit, kenapa diau sarapan? <tik> <tik> ini berat kesih, <tik> bukan sakit itu, biasa sarapan kopi, hari itu tak perlu <ngapin> kopi, niapa ya, tuh? <tik> pening kepalanya, kalau biasa sarapan, diau rupanya dia, ini pening. bukan sakit itu, ketajian. Bukan asyik, bukan ma'ribat. Ghalil, ma'amal gala minkum ma'ribat. Bukan ma'ribat ini. Ma'ribat bukan ikan kuasa, memang tidak bisa. Apa yang tua juga? Semua tidak ada harapan akan tua. Ini boleh dibawa puasa. Anggap ada orang tua yang tidak membuat puasa. Sudah tua bukan itu. Nah, orang tua itu makin anak kerana makin tua. Maket nah, tak kuat ini boleh tak puasa. Hanya orang berbukan ini bayar buat setiap hari puasa. Atau orang perempuan, perempat hamil atau menyusui kuatir. Saya kalau melakukan puasa, kuatir badan saya atau kuatir hamilnya atau anaknya. Ini berbukan boleh tak puasa? Takdir lah makhluk. Orang musafir boleh tidak puasa, tapi ada caranya. Orang malam, kesuhabaya. Kalau pergi sebelum fajar, artinya keluar kota sebelum fajar itu boleh meninggalkan puasa. Barangnya namanya bisa hari, bisa malam jalan berpergian. Bukan belum pergi sudah tidak puasa. Ini nah, contoh begini. Ini hari puasa. Paling-paling sekat paling 28kg Mereka malam selat nah, ya. Benar Dia keluar jam jamban Keluar kota Sebelum sebul-sebul saja Anggap dia masuk Karangul sana atau sebul-sebul Ada sebul Berarti keluar dari kota bulan Terus-sebul sebul, sebul-sebul sebul-sebul sebul-sebul sebul-sebul sebul-sebul Ini orang boleh Tidak kerasan Pak Istratul yang ayah berkutuk tapi kalau ada orang ke Surabaya, jam sekian ini, jam 7 atau jam 8, berangkat tidak bermasib, tetap puasa. Mengapa? Datangnya waktu puasa oleh sudah musyapir belum. Belur, belum musyapir. Tadi pajak datangin puasa. Belur musyapir, masih di negerinya. Sekarang jam 67, jam 8, dia baru menangkap, bukan musyapir yang dapat izin untuk meningkatkan puasa. Sebab dia bukan si misafah. Katanya nah, rombongannya. Ini masalahnya. Jadi jelasnya orang pergi yang boleh meninggalkan puasa. Nomor satu jaraknya tidak kurang dari 82 kilo. Artinya terserah saja jelas perhalatan ini. Perginya tidak maksiat dan keluar dari batas kotanya sebelum jam tang puasa fajar. Sebenarnya tak jam, lalu lagi peluru sudah. Adalah bertanya, kalau orang kerja berat bagaimana? Orang beja, orang motong tanah tebu, mau panen, mau bongkar gunung, menggali arem batu, stikul dan sebagainya dan sebagainya. Kerja berat ini bagaimana? Tidak boleh tidak puasa wajib dia puasa. Jadi malam harus niat puasa. Jangan berapa apa sunnah itu nggak puasa. Tidak boleh. Nah, malam niat nawawi itu semua orang diminta niat puasa. Sudah, bagi bermuslim. Sudah pagi kerja. umpama tengah-tengah kerja kuat dia terus jalan. Sampai mau lewat nah, terus sabar puasa. Kalau tengah-tengah kerja tak kuat sih. akan teruskan pekerjaannya. Tak kuat. A saat akan mau sembaput, mau pingsan. Ini baru boleh melingkar puasa termasuk golongan maripon, sama di ya, maripon. Nah, jadi kalau ada orang menafwakan orang yang kerja berat, bec membeca atau panen tepung tepung, gali gunung dan sebagainya dan sebagainya boleh tidak tidak puasa keliru. Ini fatwa bertentangan dengan hukum syariah. Tidak, tidak begitu. Orang yang kerja keras wajib puasa. Artinya malam niat puasa. Adapun hari kerjanya waktu puasa tidak kuat berbahaya. Teruskan baru boleh tidak puasa. Wah kadang-kadang <tid> tidak jadi kerjanya. Anggap malam tidak. Kalau panen, mahu terbang bersama. Maki kerja berorak di sini. Bagaiman? Lima hektar yang harus saya petang. Bagaiman? sudah malam niat tidak puasa. Lalu lagi jagaannya datang. Anu, mad, libur, ray, jundur. Tidak terbang sekarang dua hari lagi. Akhirnya lapuasa baru lah terbang. Ini akhirnya rukis sia-sia dia. Tidak puasa tidak lepas, macam nah, Jadi malam harus jadi niat puasa. Tidak boleh dia tidak puasa. Nah, sama dengan orang belum sakit sudah niat tak puasa. Tapi saya sakit ini, mari tuan. Bon. Kalau sakit boleh puasa. Sama saya sakit belum berapa kali. Berapa kali saya sakit saya tahu, sudah niat tak puasa malam sedang niat, tidak puasa, mungkin bisa bagi sakit sampai tahun. Lu orang belum tahu, tahu sedang niat tidak puasa. Nah ini jadi kerja-kerja berat, lah, ini adalah cara. Malah sebetulnya kalau orang itu paksa diri neken hawa nasunya, walaupun kerja bagaimana, asal betul-betul dasar -betul nilai ta'ala bawa pada Allah, insya Allah kerjanya makin tinggi. Pernah Tentara-tentara Mesir itu waktu menyertai kuasnya Jauh Waktu lama, lama itu mereka puasa Andai tidak puasa Karena sudah jalan memang udur Jalanya seperti itu dia jauh Masafir dan perang nah, Tapi ada yang puasa Malah yang puasa ini yang enteng Yang ringan dan yang kuat Malah yang mendapat kemenangan Yang puasa Jadi jelas kalau ada orang bertanya bagaimana bagi orang-orang yang kerja, berat. caranya malam wajib niat puasa, lalu masuk kerja, kalau dia kerja niatnya kerja tak kuat meninggalkan puasa. Nanti wajib korup. Jangan sebelum kerja sudah niat tidak puasa. Nah, ini dulu. <tuh> Enak. Jadi jelas orang yang berpuasa -puasa. tidak. Sekarang khusus bagi orang perempuan anak awu anilhayri wanipas bersih suci dari head dan ipas, walaupun belum mandi. Sebab mandi wajib tidak ada hubungan dengan puasa. Mandi wajib itu hanya dengan solat dengan, dengan amal amalan lain baca al dan sebagainya Contohnya ada orang perempuan berapa hari datang tidur? Lalu umpama besok pagi itu Ramadan, ya malam ini bersih dia, ya. perempuan tadi bersih dari headnya atau di bersih. Sudah malam, anggap jam 10 malam bersih, sudah. Lalu dia mau mandi. Takut mandi malam tak enak nanti masuk angin nanti air masuk jantung, wain ni macam-macam, palu-palu masukkan air, bagaimana, macam-macam sulah kaya dah, takut tak mandi. Padahal sudah bersih. Ini mangga-mangga. Nah, Akapar mandi besok jam lima sudah sesuatu akan mandi. Dan bagaimana perempuan model ini wajib niat puas, wajib niat puas. Lepas kemari bagaimana tak ada usaha mandi. Puasa itu tidak perlu mandi. Apa kalau kita wajib ya, wajib. puasa wajib butuh. Wajib. Orang puasa wajib butuh tidak. Begitu wajib mandi tidak. Begitu. Tersih dari hat dan nafas orang puasa. Jadi kalau sudah bersih hat dan nafas wajib. Sama dengan orang Junub. Orang Junub malam-malam Junub. Ini malam Ramadan, zaman Junub. Muhamad tidak tadi. Ia wajib tidak tidak. Bagaimana? Nah, kapan mandi? nanti Jam lima. Nah, bagaimana sekarang? Wajib niat puasa. Ia namanya sama kode. Loh, waktu niat jodoh itu niat puasa. Iya. Jadi waktu jodoh dia niat puasa. Kalau itu sama kode. Nah, belum nangis itu. Tak ada urusan. Mandi. Kalau jangan takut. Waduh, kalau sama jam lima mau mandi. Kau takut kalau masuk air bagaimana. Boleh nikir. Mandi kecil boleh. Nanti lepas dari sampai enteng apa? Bagaimana mandi kecil malam jam 4, kepala jatuh. Tawa itu baru usul sudah kepala jatuh. Habis kian. Wah sudah pukul kepala yang kita kuliah apa? Mandi sudah. sudah habis. Nanti jam 5 teruskan. Ya, jelekan saja tawa ini. Kan dapat tawa tu. Jadi apa? Istilahnya mandi kecil. Boleh apa? Pahalanya ya lebih outdoor sekaligus sebenarnya. Ngincil sama kontan. Sama sekaligus. Wah ini turun. Maka kalau kamu tahu kontan lebih baik daripada ngincil. Beri barang kontan atau ngincil. Tanya orang kreditan Ya, Yang kontan saya sudah habis perkara. Ya boleh ngincil kreditan, ya minggu sekali. Hidupan di negeri boleh. Soal segi madri lah tentu saja berarti Allah yang <tuh> sekaligus. Jelas, jadi orang, -orang perempuan hidup dan limpas itu kalau sudah bersih. Maksudnya istirahatnya annaqau anna hayriwan wadilpas. Jadi jelas. Lalu, muasai suatu tugas kewajiban. Dan nanti bisa menjadi sunnah, sebagaimana seingatlahkan di mana ada kewajiban, di sana ada kesunah. Puasa ini suatu amal perbuatan ibadat yang sangat ringan. Apa sebab? Karena tidak ada pelakuan sesuatu, tidak ada perbuatannya, tidak ada amal. Lain kalau sholat, zakat, haji itu ada amalnya, ada pekerjaannya. Sholat ada berdiri, ada ruku', ada ijal, ada sujud, ada baca, ada itu. Hmm. Jakarta membagi beras, membagi uang dan sebagainya. Haji, tawaf, sa'i dan sebagainya. Tapi puasa. Apa? Dan puasa itu tidak ada pekerjaannya. Karena puasa tidak termasuk golongan amal, tapi golongan taraweh, taraweh meninggalkan. Oleh sebab itu Dijelaskan maknanya Salam itu apa Dalam segi bahasa As-Sawmu dari kalimat Salamah Yasumu Salaman wasiyaman Amcagat mencegah sesuatu <tuh> Neger mencegah sesuatu Dalam syariah As-Sawmu im anil-akli Wasyurfi Wa anil-jima'i Wa'an jami'il mufattirati Min Kulu'il fajri ila hurufi Samsi bini niyatin Naksus puasa itu Mencegah makan Mencegah minum Mencegah bersetubuh Mencegah segala sesuatu yang Membatalkan puasa Dari mulai fajar Sampai maghrib dengan niat Yang tertentu Ini jadi, kalau kita putai ta'lif puasa, definisi puasa, ya dapat, kalau kita puasa itu tidak ada pekerjaannya apa? Apa pekerjaannya puasa? Tidak Maka itu, puasa tidak ada tandanya. Apa tandanya orang puasa? Mungkin ini hari ada orang puasa. Tapi kita lihat modelnya sama orang, Tidak ada perbezaannya. Yang puasa tidak puasa sama modelnya. Duduknya ya sama. jalannya ya begitu biasa. Kenapa? Puasa tidak ada tandanya. Apa tandanya? Kalau sholat, mana sayang itu orang sholat? Sujud rukuh ini sholat. Itu orang bagi zakat, itu orang haji. Ada tandanya. Ada orang sholat, itu suaranya. Tapi orang puasa, apa tandanya puasa? Walaupun dia pamer, apa? Amin, amin. Bersolah. Di ya, dia katakan, Tidak ada tanda yang kita harus Kalau sameng puasa, apa tandanya? Lalu jadul-jadul, jadul-jadul. Apa dulu tanda tandanya puasa? Bukan. Tidak ada tanda yang jadul-jadul. Sebab apa? Imsak mencegah. Maka itu, Nabi Muhammad SAW menceritakan firman Allah SWT, yaitu hadis bersih. Allah berseru begini: "Kur' amal ini ajamal aku, ilah syam ta'nalim wa ana adzibik. Semua amal perbuatan manusia untuk dirinya, kecuali puasa untuk aku, maka aku yang memborong pahalanya." Padahal semua amal yang kita ada Semua amal pelabatan untuk Allah Dan karena Allah Tapi mengapa oleh Allah dijelaskan 10 amal ada diadama lagi Semua amal perbuatan manusia untuk dirinya Artinya, kalau kita menjalankan sholat menjalankan haji, menjahatkan semua Ini kita bisa disaksikan oleh orang Bisa dilihat oleh orang Dan bisa digunakan Pamer Tapi kalau kuasa tidak bisa Kalau kuasa memang Disaksikan orang tidak bisa apa yang disaksikan dilihat apa yang mau dilihat kita gunakan pamer apa yang digunakan pamer jadi puasa ini khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala artinya tidak bisa digunakan untuk lain karena tidak ada tandanya tidak ada alamatnya dan tidak ada corak nah, maka pahalanya pun akan diborong oleh Allah Subhanahu Wa Taala apakah 10 tidak apakah 700 tidak 700 tidak, tidak. tidak. diborong oleh Allah Subhanahu ada hal yang lain begini kullu 'amal al-insani yudha'u al-hasanat al salihah ila 700 du'af illa shaur fa'innahu wa ana ajribih ni'matan Allah jalla al-qudsi Semua amal perbuatan manusia li titipat gandakan hasanat satu hasanat sampai 10 sampai 700 kecuali puasa untuk aku kata Allah, aku yang borong pahala nah jelas bahwa puasa termasuk golongan imsan atau tarawuh menjalankan. kalau kita menjalankan sesuatu mengerjakan sesuatu dengan tidak mengerjakan, lebih enteng yang mana tidak mengerjakan orang kerjas mengandung enteng yang mana yang ngandung, puasa ini ngandung Orang disuruh sampai makan, merepot saja, suruh makan lebih repoti, Ambil, menelan, mucapi ke apa-apa dan sebagainya, repot. Kalau dikatakan sampai jangan makan, Alhamdulillah, enak. Di friend akan jangan makan, nganggup. Nah kan paling enak tidak makan, tidak repot. Tapi kalau disuruh pilih, makan atau tidak makan, pilih masalah. Jadi berapa? Saya doyan saja Tetapi soalnya tidak makan, soalnya tidak makan, lebih tidak makan Kuasa itu meninggalkan makan, meninggalkan minum dan sebagainya yang mengatakan puasa. Jadi nganggur, maka benteng Lebih benteng dari sholat, lebih benteng dari zakat, lebih benteng dari haji dan sebagainya puasa kuasa enteng orang jawab, oh tidak nah begitu, keliru sampai berapa, berat puasa ini ya, bentar. beratnya itu bukan karena puasanya beratnya karena berlawanan dengan hawa nafsu Inilah. maka termasuk puasa ini kalau orang itu kuat memerangi hawa nafsu nah ini baru dapat dia puasa jadi kalau dia kuat merangi hawa nafsu tidak bisa orang puasa kalau tidak sanggup berangi hawa nafsu Maka itu Nabi Muhammad SAW menggolongkan puasa ini gerungan sabar As-salu nef-us-sabri sabru itu kita Jadi puasa itu separuh atau seperti dua dari kesadaran nah, Kesadaran itu separuh lima. Jadi kalau begitu puasa itu adalah seberapa lima. Sudah kita ambil saja as asawmu misu sobru. Puasa itu separuh kesabaran. Jadi puasa itu golongan apa? Kesabaran. Nah sabar itu apa? Ma huwa sobruh. Apa sabar itu? Sabar itu huwa habsul nafsi. Menahan nafsu. Kalau kita kalau kita ini akan puasa, wajib apa? Menahan nafsu. Mencegah nafsu. Dari apa? Dari kesukaannya. Nafsu kita ini sudah makan, sudah minum, sudah macam-macam hal ini. Ini sekarang diperintahkan oleh saya, hentikan semua. Pagi-pagi dia sarapan. masih dia ingin sarapan, terbayang sudah sarapan. Cegak, jangan sarapan. Mau minum, jangan minum. Merokokan, jangan merokokan. Kan nafsu dia yang ditegak. Nah, orang kalau sudah berani mencegah hawa nafsunya, dan kuat mencegah hawa nafsunya jauh segala sesuatu, Jaminannya apa? Langsung surga. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَالَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَدِيْهِ هَوَا فَإِنَّلْ جَنْنَطَرْ يَعْمَقْوَى Surga. Tapi haruslah. Harus. Maka itu kalau kita lihat orang kuasa paling kuat pegang disiplin hukum. Coba lihat. Orang pegang hukum. Orang berdisiplin hukum paling kuat orang apa? Orang puasa walaupun tiganya masuk puasa dia mulai nak kenal nasinya. Itu nasib puasa bahannya. Nas ini gajian baru masuk hari puasa pagi masanya. Itu langsung sudah menggalang kepingin itu, kepingin ini, ini, ini, ini, ini, itu, kepingin ini. Ya orangnya kadang-kadang pun -kadang baru pagi-pagi beli -pagi sawo, beli pagi masih ada apa-apa baru saja. Oh, tidak, tetap ada lagi makan. Sudah, jalan-jalan ingat kalau, sudah, pein ber kesini -beri, berikut -beri, akan ber berikut kalau. Nah, lihat apa, kepingin lagi. Sudah, sabit, tapi tetap tidak berani makan. Loh, bueno, maafs ini tidak hanya kepingin, apalagi hawanya lapar. Orang itu kalau kekosongan bayangan itu macam-macam. Itu seluruh manusia, kalau kosong itu terbayang macam-macam. Orang lapar, ya? itu terbayang macam-macam makanan atau seorang kenyang kan tidak, orang seorang kenyang, tidak mikir makanan. Orang punya uang, ya? uangnya besar, banyak, sama syar, tumpu-tumpu apa, tidak ingin apa-apa, karena uangnya ada banyak, 500 ribu juta apa, -apa. Kalau tidak punya uang sama sama sama saja. itu agar saya kira, nama sepatu, aduh, tumpu, tumpu. <laughs> nama pakaian wadah, berpilih, 200 segera makanya itu saya bilang waktu mesti terbaya. Sama orang yang sudah kawin dengan yang belum kawin. Lain right, itu. Kalau sudah kawin tenar, kalau belum. <tuh> Khayal itu macam-macam. Itu namanya kita puasa. Nah, sekarang orang puasa, tegak nafsunya, Tak makan tak minum. Wah, ini terbaya macam-macam. Macam-macam terbaya. Pagi sudah, tapi ndak kuat. Tidak sampai Makan melanggar, hanya beli beli beli lagi ini, beli laki ini, beli laki ini. Sudah. Maka itu puasa itu sebetulnya ditinjau dari perikonomian adalah mengirit, menghemat belanja, menghemat belanja. Tapi kenapa orang jawab puasa tidak begitu? puasa tambah belanja. Ini kanyangan awanat nafsu. Cuma untungnya tidak sayang kalau awal. Biasa anda bikin kolos, sambil malam bikin kolom. Kena puasa. Jadi tambah belanja, beli ini beli ini. Biasa belanja 500, bisa 3000. <tuh> ini gantian enak, boleh pagi sudah. Gantian enak. Kepi ini, kepi ini, kepi ini, kepi macam macam Beli macam macam Tapi untung dia, disiplin hukum. Tidak berani melanggar. Coba lihat. Sampai sore. Anda jam 5. Sudah di meja-nya semua. Bale-bale-nya dia ambil taruh. Jam lima siap sudah. Sekali lima. <guluh> Berdasar Se sudah siap. Tidak. Ini sudah penuh. Tapi suruh makan kalau berani. Kenapa? Dia disiplin hukum. Pegang hukum betul-betul. Walaupun tak susun dan Tapi dia tetap pertahan. Jam setengah enam. Jam enam ini makhlib. Suruh makan. Tidak berani. Katakan saya beli 5000 saya makan kuih, tidak boleh. Istimewa kuih tak boleh. Iya, tidak boleh. Belum waktunya. Kurang setengah jam, sambil makan saya tambah 25000. Wah, tidak takut juga. Lo, jawabnya tidak berani melanggar sama sekali. Jisim hukumnya begitu. Karena Loh. dia tahu belum tajnya belum waktunya, tidak berani. Ya, nah, umpama semua begitu mereka hukum kan aman lho. Ini, wah, tidak berani ambil. Bukan saya pun nah, ingin. Ya, tidak ilah. Rasanya, wah, kalau ini ganteng, kalau halal ini. Tidak wali, tidak ilah. Jadi, ini aman, dunia ini aman. Kalau orang nanti seperti orang kuasa di situ hukumnya, aman. Ini sudah kurang seberapa jam, tidak berani. Suruh makan, kasih uang, 25 ribu. Tidak berani makan. Paling-paling kalau nggak kuat dilihat dilihatin saja ini. Jadi gelasnya untuk itu kopi susunya dibuka, tidak. Yang munggu sana, coba begitu saja. Coba lihat nanti, seminggu lagi. Di rumah, di masjid, di mana. Itu segala nafsu. Ya, yang yang kuat-kuat, tapi orang umumnya Begitulah. Kadang-kadang bingung punya, jamin tanya kawannya. <Sanjungi>. <Sanjungi> sudah punya sendiri saja. <Susuk> sudah kelisau, sudah kelisau. Keluar masuk, keluar masuk cari lawak kecil. Ya, cari lawak kecil. Sudah bingung sedikit, tapi tidak berani buat. Inilah dia, ini. Wah, ini dia, dia disiplin hukum. Jadi pembinaan <tuh> jiwa manusia untuk patuh taat pada ukur satu senjata adalah. Masa, ya, soal tiba-tiba doa -tiba, macam-macam tiba-tiba sekarang semua salah masa macam ni. Lain, kalau sudah begitu sudah hampir jamnya, kalau sejam enam belum ada perintah belum ada pengumuman boleh makan tak lagi masih bingung macam ya? kadang ngomel. Semua jangkau begini, buruknya. Kira-kira yang adzal juga begitu. Barang adzal ini, capiru adzal-adzal ini. Tak berhadi. Tak berhadi. Makanlah adzal ini. Saya ngomong-ngomong. Sudah dapat edel, terserah. Kadang-kadang yang kuat, kadang-kadang sedang meningkat hawan nafsunya, dihabiskan semua ini. Nah itu lah, tidak bisa mengekan ya, tidak bisa mengekan hawan nafsunya. Ada ah, yang kuat, sudah makan sedikit. sudah. dia enggak kuat, dia ya. hantung semua itu. Ya. Sudah seputus sudah, tidak kuat apa-apa. Kadang tanya, ayah, kamar tak mau, teruskan kamar. Kalau kamar dulu, enggak kuat apa -apa. <laughs> <laughs> Nah, di sini perang dengan hawa nafsu Jadi puasa ini betul-betul perang dengan hawa nafsu Maka Nabi mengatakan As-Sawmu Nis-Hus-Sawri nah, Maka itu kalau kita lihat Mengapa Allah berkembang Gampang hal halnya begitu diburuk oleh Allah Nah di sini lah mas'alim Maka puasa diwajibkan oleh Allah Kepada seluruh umat Nabi-Nabi dan rasul Jelas. Jadi dengan adanya puasa, Nabi bersabda: Aswajumna. Puasa itu adalah perisai. Amin. Tengah dihaling-haling kutub menjaga orang dari ajakan hawa. Hawa. Nah, puasa yang demikian tadi sudah begitu ringan, kewajibannya cuma. Aniaku wala insaf niat dan insaf Jadi niat dan insaf. Setiap malam harus niat, lalu insaf insaf tadi mencegah makan minum dan sebagainya tadi. Nah, karena, karena Nabi Muhammad SAW <tuh> bersabda, <tuh> malam ibadah itu siang mina lain, malas siang malam. Siapa yang tidak memalangkan niat puasa tidak dianggap puasa. Ada yang lain malam Yakzim ala shawmi kabdar fajri, kalau siam malam, siapa yang tidak pasang niat puasa sebelum fajar maka tidak dianggap puasa. Nah kalau begitu jelas ternyata bahwa puasa setiap malam harus niat. Orang tanya. Niat itu kan biasanya mukhtarinan bija'lihi An niyatu hiya kastu syai'il mukhtarinan bija'lihi wa mahalwa al-Qa'l Niat itu bersama dengan menjalankan Kalau niat sholat bersama di takbir Niat itu bersama bersungka Tapi sekarang kalau kita ini puasa niatnya fajar Wah, kenapa begitu? Katanya mukhtarinan, iya Tapi kalau kuasa akan dijadikan muktarinan, ini berat. Tidak bisa. Kalau itu panah waktu akan fajar kita harus lihat. Kalau begitu subuh fajar semua orang yang bangun menghadap ke timur melihat apa? Fajar. Wah ini berat. Nah Islam ini enteng saya katakan tadi. ringan. Malah kalau kira-kira ada jalan buntuk, bagi Islam tidak ada jalan buntuk. Baik, kemungkinan kalau ayo fikr terbuka lagi. Idza zaqal amru ittasaha. Idza zaqal amru ittasaha ini ini prinsipnya itu. Kalau sudah perkara sempit longgar lagi. Nah, maka niat puasa Diperluas waktunya oleh Allah taala, Mulai maridh, suka maridh sampai akan haja. Di sini niat puasa Cukup berapa pun ya cukup niat satu kali dalam hati sesudah niat makan minum itu boleh paling enggak saya rezeki. Jadi kalau niat dan niat dalam hati mengucapkan ni ni musahad la wa jsumadan an adai fardhi shahr Ramadan hadis sama beliau taala sayyid niat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini firs. Karena niat itu sudah kuat kadang-kadang sudah sebelum bisa mulai itu. Baik. Mau itu sama so motif itu sebenarnya. Abis subuh puni, bila sudah sampai. Kalau tanya bagaimana langkah sampai nak mahu itu, sobat motif itu anak anak kecil itu, lah ya? anak anak besar itu, bagaimana? Tidak niatnya, zikir bukan niat bukan kalau niat kalau sengaja niat malah batal kuasanya. Sudah subuh jadi zikir bukan. Anggap baca 100 kali. enggak dapat ganjaran. Ganjaran apa? Tidak Tidak ada apa ganjaran Niat bukan, pahala bukan, pikir bukan. Malah kalau nawah niat betul-betul datar puasanya. Ini kadang-kadang ada langkah-langkah. Sudah ada suku Allah. Ini adalah wakil asap sudah nawah itu. Saubah itu. Begitu belum melangkah. Eh, ini tidak masalahnya. Ini belajar kalau tidak mengaji ilmu yang jadi niar setiap tahun orang tanya bolehkah kita niat puasa Ramadan sekali untuk satu bulan? Tidak darah puasa satu bulan mana darah puasa satu bulan? Kalau puasa satu bulan siang malam boleh pun, mana puasa satu bulan? <tuh> Puasa ini sudah diperingat oleh Allah Fajar sampai malam Sudah malam ini tidak puasa Lain lagi silahusannya Sudah saya cumpulkan Adalah puasa Tanggal 1, 2, 3, 4, 5. puasa. Tanggal 6 datang bulan Atau hanya sakit tidak puasa Dia ya, tanggal 6 5 hari tidak puasa Tanggal 6 rusak puasanya 5 hari batal tidak Kenapa? Kenapa nggak bata, -bata. Ya. Nah, karena tidak tiba jadi apa? Ya. Satu. tidak tiba ini. Ini tiba-tiba kebataan. yang usahkan tanggal enam lima kali. nggak bata. Betul. Berarti ini sendiri-sendiri. Umpama. Satu, bata-satu, bata semua. Sama di sholat. Arba ala ka'atin. Ya. Waktu tasyahud. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammad wa s-ra'a. Bata. Batar. Mundur, Waduh, batal. Sudah asyarakat di Rasulullah s.a.w. Dan nah, akhir-akhir batal, mundur dia. Ya? Habis mundur, duduk Allah s.a.w. <guluh> Betul atau salah? Kenapa? Kenapa salah? Oh, nah, saya batal di sini tadi. Loh. Hmm. Saya batal tadi, sudah asyarakat, Muhammad s.a.w. Mau selawat, batal. Jadi saya teruskan segala. Eh, tidak nah, begitu. Sampai baru selawat lagi. Kenapa ini jadi? Sepuluh alpakan dan apa-apa, dan ya sepuluh. Tapi kalau puasa tidak setiap hari, kita punya batas itu sendiri, ini batas sendiri, Terus makanya tidak puasa. Nah, jadi setiap hari puasa harus dilengkapi. Anggap puasa lima hari, tanggal 6, gila orangnya, bagaimana? Bagaimana lima hari, tanggal enam, monting dia. Gila, gila orangnya, bagaimana? Apa rusak lima hari ini? Tidak ada yang rusak yang tanggal enam Dua hari gila, tanggal 8 sembuh lagi. Ya sudah, kini kosong. Tidak ikut sana, tidak ke sini, ya, sendiri sendiri loh. Nah, karena sendiri sendiri harus kita lengkapi sendiri sendiri. Ada orang terlawat dari sekarang sudah berazam terlawat apa? Marilah sendiri sendiri tiap malam hatinya. Nah, maka dalam hukum syariat ada hukuman. Kalau ada orang malam romawat, lupa niat, lupa niat, tidak terbayar puasa sama sekali, sama sekali. Tidak ada niat. Tahun jam lima, seratus sudah berat. Omong-omong, ini hari puasa. Wah oh, tu saya tanya mal, gak ingat sama sekali, gak niat puasa sama sekali. Ini bagaimana tidak jadi puasa? Tidak sah puasa dan kena hukuman, kena hukum. Apa hukumnya tindakan hukum? Wajib dia memancai makan dan minum. Wajib dan jangan melupakan puasa. Wajib itu dan nanti wajib kubur jadi harinya enggak sekuasanya nah, karena apa? tanpa niat dan kena hukum wajib insya merupakan orang kuasa ini hukuman lah. ini tidak kena hukum kena hukum Mantas, wajib komo. hanya tidak dosa karena lu lupa lupa maka kalau orang lupa niat wajib kan dibangkat niat nah ini sesuatu, bagaimana? kalau ada yang kuasa betulan walya sengaja makan kah sampai sedikit bisa jadi wajib diet insak wajib neker wajib lupa orang puasa ini namanya tindakan huruk jadi tiap malam harus niatnya -niat sendiri lalu insak tadi selesai berangkat salat kalau suka puasa lupa itu enggak apa asal lupa lupa makan, lupa minum enggak apa-apa Kuasa seperti itu kita lupa, lupa, lupa itu tidak ada enggak ada hukumnya. Jadi ya, pasti, anggap biasanya orang sesuai Jumatan, sesuai Jum'ah itu pulang, ya, makan. Nah, ini orang mau bawang, kuasa, sudah pulang, Jum'ah itu lupa kalau dia kuasa, pulang, pulang, masuk di kapurnya, ya. Sudah, sudah, makan, dah makan. Satu piring, tambah lagi setengah piring. Ia ya, satu setengah piring. Ada pisang, berkah sak, teh herbal. Jat, kenyal. Esen datang. Pak sampai nak biasa bapa. Bukankah puasa? Allah lupa, lupa dia. Bagaimana? Tak apa, apa. Itu rezeki. Siapa Allah ini? Itu rezeki dari Allah. Meski cuma-cuma. Puasa saya begitu kerja ti. apa. -apa. Sudah. yang dimintakan ini harus hati-hati. harus kita sana. Orang amal ma'ruf nahi munkar ini kita tahu. Sekali ini orang ini orang lupa. Kalau dia mau makan, kita katakan -kata, santai. Tapi kalau dia sedang makan, makanan masih di mulut ya, biar tadi jangan di pejurkan. Masih baik. Astuh, sampai puasa, nanti dia masukkan. <tuh> Ini masukkan sengaja sekarang. Sudah set, batal gitu. Atau bingung. <laughs> <laughs> oh, keluar bagaimana? Masuk bagaimana di sini? Yang salah siapa? Yang mengingitkan. Nah ini. Ini orang mengingitkan dalam -da hidup -da -da sana. Nah, di sini. Jadi ya, jelas. Begitulah ketentuan-ketentuan dalam puasa. Maka semoga apa yang saya sampaikan Ini insya Allah memiliki Dan ini juga Insya Allah saya lanjutkan Mengenai apa yang ada paksa berkautnya Dengan Ramadan dan kesempatan-kesempatan Agar kita dapat menambah ilmu tersebut. Kemudian Perlu saya berangkat sedikit Karena diumumkan Bahawa satu muka ada Gerani nah, Di sini kita harus ikut syariah nah, Bagaimana cara syariah? Pertama gerhana bukan karena matinya orang, bukan karena hidupnya orang. Ini ayatun min ayatil del lah nabi telah bersabda inna shamsa wal komaroh ayat tadi min ayat ilah lain kasifani dimudah ma'limudah ahadin oleh hayati di tidak karena matinya orang, tidak karena hidupnya orang dihiasabtu ya, dan sebelas oh, kalau sudah bukan jumid, plus itu insya Allah akan menjadi tajam. Jadi nallah kita bagaimana? Ya itu syariat pun boleh jadi. Kalau sudah terjadi memang betul ada kerana, apa dijatuhkan falak sudah menentukan. Tapi taf, kita harus biar hakikatnya. tidak boleh mendahului untuk melaksanakan sunat warosul. Wa Kalau sebenarnya ada kerana kita sunat solat. Untuk solat sunat mandi. Jadi mandi kiraanlah ini karena untuk solat sunat warosul. Lalu dalam solat nak berjamaah sunnah boleh sendiri solat gerhana sunnah dilakukan berjamaah sunnah lalu khutbah dua kali setiap khutbah sunnah dan diambil banyak doa banyak istighfar lalu bersaudara ko juga bersaudara ko kan kami menafkhar kabiru wasalu wadu watasadaku ada hadis lain wadu -um, wasalfiru jadi kita campur semua hal-hal ini jadi acaranya solat untuk solat sunnah pagi dan dalam solat sunnah berjamaah dengan berkutbah dua kali sama dengan Jumaat dan yang jadi banyak doa banyak istighfar lalu bersolat Qasidah okay. kemudian untuk memanggil orang ke solat tanpa azan tanpa khamat. Wa'adhan dan kubbat khusus untuk salat wajib. Laku bagaimana? Menurut zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi memperintahkan orang mengumumkan, Inna Salat jami'ah. Atau kita pakai ringkas saja, As-sholat jami'ah. As-sholat jami'ah. Inna tabahid du du'a, boleh. Rahimah kubulloh. Ini tambahan du'a. Jadi, umpahnya sudah ada gerhana. Betul ada. Baiknya untuk suara masjid, langkah dan sebagainya, umumkan berapa kali? As-sholat jami'ah, as-sholat jami'ah kan orang Islam banyak, oh ya apa, apa, apa, Yang tahu Berapa kali? Sampai orang berkumpul, sampai dilakukan. Kadang-kadang as-sholat Dua orang dapat Yang berapa? al ini sampai banyak orang Banyak orang fali, as-sholat jami'ah As-sholat jami'ah as Salamu'ala jamia. wa'alaikum Allah nah, Solat gerana ada 4 macam Caranya ada sesuatu biasa, sinad sinad biasa. Yang katain itu ada yang rokaat biasa, tapi dua berdiri, dua fatihah, dua kali berdiri, dua kali fatihah, dua kali surat, dua kali ruku', dua kali tiga, dua kali sujud. Dalam setiap rokaat ada lagi dua kali berdiri, dua kali fatihah, dua kali surat, dua kali ruku' ada tiga tiga kali berdiri tiga kali ruku tiga kali adzhar dua kali sujud ada lagi empat empat kali berdiri empat kali matthah empat kali ruku empat kali sujud dua kali empat kali adzhar dua kali sol sujud umumnya dipakai yang nomor dua jadi solat ushali Sunnata Kusufi Shamsi wa Qadir ta'ala Yang iman, imaman yang memakluman Allahutallahu al-Kabirah Baca patehad surat yang panjang Rokok yang panjang Lama Umrah beratah Subhanallah Bil-Haudhim wa Bilhamdih 21 kali Apasih dia 11 kali Sampai Allah bin Hamidah Sampai Allah bin Baca patehad dari surat lagi Rokok lagi begitu lagi Sampai Allah bin Hamidah Biasa penuh antul hamdu Terus sujud dua kali biasa Ia panjang juga Baca asalnya belalak diambil sebelas dua puluh satu hari. Aziz Farqad, Insyaallah. Kemudian kalau gerhana matahari itu tidak bersuara sama sama dengan solar bohong besar. Jadi sama, tapi tidak bersuara. Masing-masing baca sendiri. Jadi makmurnya baca sendiri. Umat Islam yang mengumumkan, mari kita nanti baca surah fatihah, baca amma, macam itulah. Baca sampai esok baca semua yang nampak. Yang tak apa bagaimana? Yang nunggu imam. Tak apa sama sekali. Ya? Boleh baca apapun. Oh, hu, kembali kembali. Ya bolehlah. Allah Allah semua kembali kembali kulu. Sambil sambil nunggu imam. Apa. Nah, kalau solat gerhana bulan bersuara keras seperti solat maghrib dan isya. Jadi kalau solat gerhana di sini ada. Jadi cara-cara. Syariat mesti kita jalankan, dan tidak usah mengikuti cara model-model Semua dibanguni, dedeng-dedeng, tembok-tembok, semua ayam-ayam kita miliki. Orang-orang gunting, kerucat, populis, ini bagaimana? Bukan cara syariat Ya akhirnya kembali syariat, apa? Sesukatnya saudara Punya saudara, saudara tidak punya apa-apa, saudara apa sesukatnya tidak ada ketentuan. Kadang-kadang orang -kadang, ini gerahana matahari, bulan, syakbar dan luar. Wah, ini semangatnya nasib ulimat telur kocok. Wah ini jawabannya sendiri. Atau semangat ini dan itu, itu tidak ada, sangat sama sekali. Itu golongan pujarongan. Yang nah, jadi tidak ada, zaman, maafin tidak ada, jadi masyarakat tidak ada, jadi masyarakat tidak ada. Kembali kepada syar'at wataswab takul saya sukanya. Orang yang ada, ada kitabnya apa? Peribun. Gimana kita Peribun? Kembali kepada Quran dan Hadis, hadir, saya maaf bagaimana di sini? Nah, ini dia kaya ini. Ada sekarang oleh pemerintah, diumumkan jangan melihat Karena mengalaman di Afrika, Selatan dan di Israel dulu Menyebabkan buta mata Ya, kita cakap-cakap untuk anak-anak Kita cakap jaga jangan melihat bahaya Kadang-kadang dengan orang itu menjawab Kalau tak nyuli Diberitahu ini, buta ayat Jangan lihat, maksudnya buta mata, cek dan Mana quran mana hadisnya? Nah ini, kamu Tiada orang kali ini pengalaman begini sama saja pagi-pagi jam kalau cak kes mules benci mana dah nih kan? Jadi kalau berkesudahan, jadi kita di pengalaman buat kajian. Kalau sudah pengalaman ini berbahaya, kita tidak boleh menjurus berbahaya. Ada cerpen hadisnya, malah tuh biat di kor kita tahu tak? Jangan kau menjuruskan dirimu kepada bahaya. Ini bahaya ya, sudah. Ia mungkin lebih bahaya. Yang pengalaman, tidak berbahaya. Kita wajib, penuh, malah wajib dalam Quran. Hadisnya lebih besar dan juga labdar, walabdar, tidak boleh berbuat bahaya dan tidak boleh membara bahaya. Sekarang sudah umumkan, tidak melihat melihat penyokan buta dan sebagainya, dan sebagainya dan sebagainya. Sudah kita cakap, keluarga mana kita cakap cakap. Insya Allah kesemuanya di dalam arti kita bersama jadilah wujudnya Allah. Jadi ada petua-petua had circuit Kenya hajar kita lanjutkan masih berpuasa insyaallah Allah dan mendengar diskusi اللهم اهدنا من اهدى واعدنا من عافى وطولنا من طولين وقنا من عذاب النار اللهم اهدنا من ضلال واعينا من ضلال اللهم اهدنا من بلاء اللهم اعطنا من اولاد واعطنا من اسقان ومن اسقاق ومن ارض يباه ومن ارض يباه واعمل من يخير ومن امر من هاء اللهم حسن ومن عقلنا عظم ومن اتقنا ما هو على من هو ماتا الله رحمة شمله المير والحاجتين والوضوء منكم جافرين بما شفوا تفسير مجاكش مثير الله منفعنا في العالم رشمنا في منفنا الله منفعنا في العالم رشمنا في منفنا الله منفعنا في العالم رشمنا في منفنا في معذورنا ثم جتنا الله منحنى والحاوي والأنواء والذين والذريات من سمن جعيل إيمان كامل مبني وصادق مع من